Alafs wali nyingine kupiga binja wanawake nafaa ni haramu kupiga binja mwanamke binja, hmm? <laughs> binja, binja asili ya binja umuman si mamba ya msimari sheitani haifai jumuman siyo mwanamke sio mwanaume na mkazi mwingine eh, jumuman haifai haifai wanaume wala wanawake